واشار الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اخواني في الدين اعزكم الله قوم مسلمين يا سر kemarin saya disebutkan Al-Ibn Ishaq rahimahullah wa tatalla haqa al muhajiruna ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala Falam Yabqa bimakca minhum ahd, illa maftonun atau mahbuss. Maka berduyun-duyun para muhajirin saling susul menyusul, kelompok demi kelompok berdatangan ke Madinah. Falam Yabqa bimakca, maka tidak tersisa di Makca, kecuali orang-orang yang terfitnah. Terfitnah itu artinya sudah terbawa lagi oleh mereka, atau mahbus orang yang ditahan oleh orang-orang Quraisy. Wala mi'ib hijrah min Makkah bi wa amwalihim ila Allah wa taala wa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa ahli Dan tidak ada yang satu keluarga berangkat seluruhnya jadi ahli hijrah kepada Allah dan Rasulnya kecuali beberapa rumah-rumah yang disebut ini, Di antaranya keluarga anak turunan Malbun ibni Bani Jumah, Min Bani Jumah, dan juga keluarga Jahash anak turunan Jahash ibni Ri'ab, yang termasuk Khulafah Bani Umayyah, dan juga Bani Bukair, anak-anaknya Bukair. Dari kalangan bani Saad ibn Lays yang bergabung dengan bani Adi ibn Kaab. Ad. Bani Adi adalah termasuk keluarganya Umar bin Khattab. Faina jumrahum gullikat di Makkah hijratan. Maka rumah-rumah mereka, rumah keluarga-keluarga tersebut dalam keadaan sudah terkunci, tidak ada orang satu orang pun yang tinggal di rumah tersebut. Semuanya hijrah. Ikhwan Ibn A'azakumullah Ada satu kisah Yang diriwayatkan oleh Ibn Hisham Dan Ibn Ashab Tentang mereka-mereka yang tersisa Yang tersisa Di Mekah Tadi sudah sebutkan yang tersisa hanya maftun Atau mahbus Maftun yang terfitnah, yang terbawa oleh Quraisy. Sedangkan mahbus adalah yang ditahan Di antara yang ditahan oleh orang-orang Quraysh Adalah Hisham dengan Ayash, Hisham dengan Ayash adalah dua orang sahabat yang mulia yang berangkat hijrah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu. Rencananya akan berangkat bersama-sama. Itta'atu lama aradnal hijrah kata Umar bin Khattab, kami sudah berjanji untuk sama-sama berangkat hijrah ke Madinah. Aku dan Ayash Ibn Abi Rabi'ah Dan juga Hisham Ibn As Terbikin ya. diriwetkan oleh Ibn Ishaq Dikatakan Haddasani Nafi' maula Abdullah Ibn Umar Dari Abdullah Ibn Umar Dari Umar Ibn Khattab sendiri Beliau menceritakan bahawa aku berjanji Untuk berangkat bersama Dengan Ayyash Ibn Abi Rabi'ah Dan Hisham Ibn As Kemudian janjinya kita ketemu di daerah yang namanya Tanadub Ibni Udha Tanadub Min Udha yaitu tempat Bani Gifar Yang berada di asfala Mekah Di daerah bawah Mekah Kemudian kami bersab berkata Ayuna lam yusbih indaha Faqad hufisa Faliyamdi sahibah Bertiga ini berjanji Kalau besok Salah satunya tidak hadir Maka berarti dia Tertahan oleh kaumnya Maka dua yang lain Tetap berangkat Ini janji di tempat tertentu Yang disebutkan namanya Tanau Duh Dari daerah Udoh Atau di daerah Udoh Kalau ada yang tidak datang Maka berarti dia ditahan oleh kaumnya Maka keesokan harinya Pagi-pagi Perdatangan Datang ke sana dan juga Ayyash Menunggu yang ketiga itu Hisham Ternyata tidak muncul Maka dikatakan oleh Umar ibn Khattab Raja ta Allah ta'ala anhu Wahubisa anha Hisham Berarti Hisham ditahan Oleh kaumnya Dan dia terfitnah oleh kaumnya Mari kita berangkat Maka berangkat berdoa Kala fi bani Amr ibn Auf Quba. Ketika kami sampai ke Madinah kami singgah di tempat Bani Amr Ibni Auf di darah Quba Sampai di sana, Tiba-tiba disusul Oleh dua orang dari Quraisy, Yaitu Abu Jahal Ibni Hisham Dan Harith Ibni Hisham Datang keduanya Dan kemudian mencari Ayyash Ibni Ibn Rabi'ah Wakana Ibni Ammihima Ayyash ini Merupakan Ibnu Ammihima Anak paman mereka Bererti apa? Misan misalnya Abu Jahal dan misalnya Karis Ibn Hisham. Maka dijemput oleh kakak-kakak misalnya, dan mereka adalah Aka Humali Omihima. Saudara, mereka dari ibu. Ini saudara, Saibu Hatta <tip> Qadimna Alain AlMadinah, Warasulullah Sallam DiMakkah Fakallamahu, Waqal Inna Ummakah Qad nadarat alla yamasa ra'saha mustul kata dua utusan tadi sampai ke Madinah menemui Ayyas yang sudah ada di sana bersama Rasulullah sallallahu datang dua orang tadi faqallahu mengajak bicara Ayyas kesungguhnya ummak ibumu qad nadarat alla yamasa dia sampai berjanji bersumpah untuk tidak menyentuh rambutnya dengan sisirnya sampai melihat engkau Wal atas kauinlah min shamsin hat katarok dan tidak mau berlindung dari matahari sampai melihat engkau. Kini terus bersumpah bernadar untuk berdiri di tengah panas terik panah matahari sampai engkau kembali. Demikian diberitakan oleh Abu Jahal dan juga Haris Ibn Hisham. Maka dikatakan kepadanya, Farqalah maka ayat pun kasihan kepada ibunya mengingat ibunya dalam keadaan akan kepanasan terus menerus dan tidak akan bersisir terus sampai dia pulang maka sudah mulai kasihan tetapi Umar berkata kepadanya kultulahu ya ayyash innahu wallahi in, yuri, in al alqawm illa liyathinuk wahai ayyash ketahuilah sesungguhnya dua orang ini menginginkan engkau untuk kembali ke Mekah hanya ingin memfitnah kamu dan menyeret kamu kembali kepada agamamu yang dulu fa hati-hatilah dari mereka wa wallahi lau qad aza ummukal qumalla lam sungguh demi Allah kalau ibumu sudah dikerumuni sama kutu di kepalanya pasti akan sisiran sendiri sungguh walau qad 'alayha harru makkah kalau ibumu sudah kepanasan pasti akan berlindung akan bernaung sudah jangan ikut jangan turuti mereka Alafakala ubir rakasan ummi. Sungguh aku ingin datang, ingin membatalkan sumpah ibuku. Wali hunalika malun faakudhu. Lagipula aku masih ada harta yang tertinggal di sana. Aku akan meminta ibuku untuk membatalkan sumpahnya dan aku akan mengambil sisa hartaku yang tertinggal. Fakultu kata Umar kepada Aiyash. Wallahi inna kalat alam anni liman aktar Quraisyah malan. Sungguh kau tahu, wahai Ayas, bahwa aku adalah orang yang paling kaya di Mekah. Sungguh hartaku seluruhnya Separuhnya adalah untukmu. Malik walatadhat ma'ahuma. Setengah hartaku untukmu dan kau jangan pulang ke Mekah. Qaalawalli, innaka la ta'alam, qaalabi abi'aliya illa an a'hruj ma'ahuma. Kata Ayas. Aku harus kembali. Fa aba illa an yakhruja ma'ahuma. Maka ia tetap menolak tawaran Umar bin Khattab dan menolak nasihatnya, tetap ingin kembali karena kepikiran ibunya. Fa aba illa dhalika fa Ketika Iyash menolak, tetap dia ingin bersikeras mau kembali ke Mekah, maka Umar berkata kepadanya, "Ama itu kad faal sama faal tak faham Kalau begitu, kalau engkau tetap melakukan apa yang kau lakukan, maka ambillah unta. Untaku ini adalah unta yang najibah unta yang cerdas, unta yang gesit dan unta yang nur. Falsam dah, kamu tetap di atas unta ini. Fa'in rabbah kamilal kauun yuraybon. Kalau engkau melihat ada keraguan pada dua orang ini atau pada mereka. Iya, yani ternyata mereka dusta, maka segera engkau pacu kuda ini. Eh, engkau pacu unta ini. Disebut unta itu akan berlari sesukamu dengan segera. Dipilihkan, diberikan oleh Umar bin Khattab unta yang gesit, unta yang kuat dan juga dalam keadaan sudah tunduk, nurut, zalul. Fa kharaja 'alayha ma'ahuma, maka keluarlah Ayyas dengan unta dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala Hai dahkan lubi bawa di tarik kaulallah wah bojol sampai ketika sudah di tengah perjalanan Abu Jahl berkata kepada Ayesh, Wallahi ya Achi, laku diistghlazat bagir hada. Wahai saudaraku, sungguh untaku ini sudah enggak kuat, untaku ini sudah lemah. Apalah tu akibni? Alah nak tidakkah sebaiknya engkau menunggangkan aku di kendaraanmu? Kalaulah kata ayah dengan polosnya tentu silahkan kalau faanaqa wa anaqa maka kedua unta tadi didudukkan unta yang ayah didudukkan karena Abu Jahal akan naik kepadanya juga Abu Jahal mendudukkan untanya karena dia akan turun unta itu tinggi kalau dalam keadaan dia tidak anaqa tidak didudukkan maka dia tidak bisa menggapai penunggangnya tidak bisa berbuat jahat kepada itu yang dimaksud oleh Umar. Kamu jangan turun. Kamu tetap di untamu. Kalau ada apa-apa, cepat kembali. Tetapi Abu Jahal, dalam keadaan dia mengetahui hal tersebut, maka dia membuat siasat. Katanya untaku sudah lemah, tidak mampu. Maka tolong aku, tungganglah atau tunggangkanlah aku di untamu. Maka ketika sudah direndahkan untanya Ayas, maka serta-merta Abu Jahal menangkap Ayas dan menangkap mengikatnya dengan belenggu. Walama stawa bil ardh adau ketika sudah sampai di tanah adau alaihi ditangkap oleh Abu Jahal fa autaqahu maka diikat sebagai tawanan dibawa oleh Abu Jahal dengan Harith dan kedua duanya bin Hisyam. Thumma dakala bihi Makkah wa fatanahu wa fatana Maka dibawa ke Mekah dan kemudian difitnah sebagaimana biasanya orang-orang yang sudah masuk Islam difitnah, disiksa, dipaksa harus meninggalkan agama Islam dan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Berkata Nusakhul Mahlul, Fahdatan Ibni Hiba Al Aali'ayyash menyampaikan kepada aku beberapa keluarga dari Aiyyash ibni Abi Rabiah. Al Nuhuhihina dhalabihi Mekah dhalabihi Nahar al Muwassqaan kata keluarganya menceritakan bahawa Ayas ketika pulang dibawa oleh keduanya <tuh> dalam keadaan masuk ke Makkah muwassaqan, terikat masuk ke Makkah dalam keadaan sudah terikat tangannya kemudian keduanya berkata ya ahla Makkah hakaza fa fa'alu bi sufahaikum kama fa'alna bi sayfah Bisa fihina hadha Wahai penduduk Mekah Seperti inilah semestinya kalian melakukan Terhadap orang sufahak kalian Terhadap orang-orang bodoh kalian Sebagaimana kami memperlakukan kepada orang-orang bodoh kami ini Ya ini dianggap orang yang Muslim, Dianggap sebagai syafi Kata Abu Jahal Perlakukanlah orang-orang syafi di kaum kalian Sebagaimana kami memperlakukan di kaum kami Berarti berapa yang ditahan oleh mereka Hisam dengan Ayas Hisam sebelum berangkat Ayas sudah sampai di Madinah disusul kembali disampaikan oleh di Allah Ibnu Ishaq rahimahullah Hadasan li Nafi' fi haditsih disebutkan dari Abdullah Ibnu Umar dari Umar dalam pembicaraan beliau qala fakunna naqulu ketika itu kami berkata jadi yani sesama kami menyatakan, Wallahi ma'bi qabilin, okay. malla hu biquabilin mimani fitnah, sarfan walagdzan waltaubatan. Sungguh orang yang terfitnah yang kembali ke agama kaumnya setelah masuk Islam tidak bisa ditebus, tidak bisa diganti dan tidak bisa taubat. Jadi yani, mereka sudah menganggap besar kalau ada orang yang sudah masuk Islam tiba-tiba kembali. Hamma an Allah, thumma raja'u ila al-kufr li balain asabahum. Satu kaum sudah kenal Allah, kemudian kembali kepada kekafiran karena satu bencana, bencana yang menimpanya. Maka tidak ada taubat. Tidak bisa kembali. Tidak bisa ditebus, enggak bisa dia membayar apapun. Wa kana yaquluna dhalika li anfusihim. Ini ucapan mereka terhadap diri mereka sendiri. Ini bukan keputusan Rasulullah SAW Hanya mereka saja menganggap bahwa itu sesuatu yang besar Dan tidak mungkin bisa ditebus kata mereka Falama Qadima Rasulullah SAW Malam Madinah Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah Azalallahu ta'ala Fihim Maka Allah SWT menurunkan sebuah ayat Wafi qawlina wa qawlihim anfusihim Tentang ucapan mereka tadi Ucapan mereka dibantah oleh Allah Dengan ayat yang turun Ya, ibadia, الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Inna Allah ya'nfiru dunu bjamia, wahai hamba Allah. Yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Rasulnya Allah akan mengampuni semua dosa. Inna hu huwal rahim. Rasulnya Dia Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Wa anibu ila Rabbikum wa aslimu lah kembalilah kalian kepada رب kalian dan berserah dirilah kepada Allah Min qabli an yaatiyakumul adzab sebelum datang kepada kalian azab ثم لا تنصرون kemudian kalian tidak akan ditolong Jadi yani jangan sampai terlambat dan kemudian diadab oleh Allah yaumul al qiyamah maka tidak akan ada pertolongan lagi wattabi'u ahsanamaa unzila ilaikum mir dan ikutilah apa yang terbaik yang Allah turunkan kepada kalian dari rob kalian min qabli an yatiyakumul adab sebelum datang kepada kalian adab bagdad dengan tiba-tiba wa -tiba. antum la dan kalian dalam keadaan tidak merasa berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah turun ayat ini padahal tadinya mengira orang yang sudah masuk Islam kemudian kembali ke kaumnya dan kemudian kembali ke agama kaumnya maka tidak mungkin tidak mungkin bisa diterima taubatnya Ternyata ketika turun ayat itu, Umar mendapatkan satu pelajaran penting, berarti masih ada kesempatan buat dua sahabatnya, Ayas dengan Hisham. Maka ditulis surat. Fakatab Tuha biyadi fisa shifa. Kata Umar aku tulis ayat tadi dengan tanganku di satu lembar, satu lembaran dari kulit. Wawatubih ila Hisham ibn Al-Aws. Aku kirim surat itu yang berisi tulisan ayat ayat tadi. Kepada Hisham Ibn Aus Maka sampailah Beberapa hari kemudian Suratnya kepada Hisham Falamma atatni Kata Hisham Ketika sampai kepadaku surat itu Ja'atu akra'aha bidhituwa Maka aku buka Di daerah ditua ya, Jadi menyendiri dulu ke daerah ditua Kemudian Aku buka lembaran tadi Usaidu bihafihi Wahsawi walafhamuha. Aku naikkan, aku turunkan, aku balik begini, aku balik begitu. Aku nggak paham. He. Karena tidak semua orang Arab bisa membaca. Laafhamuha. Aku nggak paham. Tapi penasaran. Apa yang dimaksud oleh Umar bin Khattab? Hatta Qultu sampai aku katakan Allahumma fahimni. Allahumma fahimniha. Ya Allah pahamkanlah aku. Ya Allah pahamkanlah aku. Faal Taala di qalbi, tiba-tiba Allah memberikan dalam hatiku sesuatu. Aku yakin. Anha innaa anzila fiina wa fi ma kunnana qulul anfusina wa yuqal fiina. Yaitu bukan bisa membaca tiba-tiba, bukan. Tetapi Hisham langsung mengerti, yakin yang dimaksud oleh Umar di sini surat ini adalah ayat yang turun yang membantah ucapan-ucapan kami kemarin. Bahwa kalau sudah kembali kepada ke kaumnya Tidak mungkin bisa lagi diterima taubatnya Aku yakin itu maksudnya Subhanallah Padahal dia bisa membaca Tapi dia yakin Ini yang dimaksud pasti adalah Membantah kesepakatan atau membantah ucapan kita kemarin bahwasanya orang yang sudah masuk Islam Kemudian kembali ke kaumnya Maka tidak akan diterima taubatnya Ini pasti maknanya kemarin itu tidak benar Ya ada kesempatan lahim Memang begitu ini yani, walaupun tidak bisa membaca Tapi Hisham paham bahawa surat itu bermaksud Memberikan kesempatan yang berikutnya Kalian masih ada kesempatan taubat. Apa yang kita katakan kemarin salah Bahawa orang yang sudah kembali kepada kaumnya Tidak akan bisa diterima lagi taubatnya itu keliru, masih ada kesempatan Maka aku yakin ini maksudnya Dalam memberikan kesempatan yang berikutnya Maka aku pun menaiki kedaranku Pajelas soale duduk di kendaraannya. Walahai kubir Rasulullah Sallam dan aku berupaya untuk menyusul Rasulullah Sallam di Madinah. Ekorni bina ala tetapi kaumnya tetap menahannya. Al Ibn Hisham Fahadzani menasik bihi anna Rasulullah Sallam qala wahwa bil Madinah. Diriwayat, diriwayatkan oleh Ibn Hisham kata Ibn Hisham menyampaikan kepada aku dari orang-orang yang terpercaya yang taq. Bahasanya Rasulullah SAW di Madinah berkata kepada para Sahabatnya: Manli bi Aiyash ibni Abi Rabiah wahisham ibni al aaf Kata Nabi: Siapa di antara kalian yang bisa menjemput Hisham dan Aiyash? Hisham ibni al aaf dan Aiyash ibni Rabiah. Rasulullah SAW diberi wahyu oleh Allah wa Taala. Ada orang yang masih beriman dan dia akan hijrah. Tetapi tidak bisa, karena ditahan oleh kaumnya dan dibelenggu, dikurung oleh kaumnya. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabatnya Man li Ayyas ibn Abi Rabi'ah wa Hisham ibn Al-As Siapa yang bisa membawakan untukku dua orang Ayyas ibn Abi Rabi'ah dan Hisham ibn Al-As Maka bangkitlah seseorang dari sahabat yang mereka yang bernama Walid Ibn Al-Walid Walid Ibn Al-Walid Ibn Al-Mughirah Anaknya siapa? Anaknya tokoh kafir Quraisy Walid ibn Mughira. He. Ini anaknya namanya Walid. Walid ibn Walid. Walid ibn Walid ibn Mughira. He. Berarti saudaranya Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu taala anhu Berkata Walid ibn Walid, ana, ana laka, ya Rasulullah, "Aku, ya Rasulullah aku akan membawakan kepadamu dua orang itu." He. Fakaraja ialah Mekah, maka dia keluar ke Mekah. Fakadimaha Mustaqfien. Ketika sudah mau masuk ke Mekah, dia masuk sembunyi-sembunyi, sehingga tidak diketahui oleh siapapun. Falakia Imraatan Taamil Taaman. Tiba-tiba dia menemui seorang wanita membawa makanan. Kemudian aku tanyakan kepadanya kata dia, Ain al Suridin, mau kemana engkau? Ya Amatullah, wahai budak perempuan Allah. Palas dia menjawab uridu hadee nil Aku ingin membawa makanan ini kedua orang tawanan yang dikurung itu. Tani Yang dimaksud oleh wanita tadi adalah dua orang yang dicari oleh walid bin walid, yaitu Ayyash dengan Hisham. Fatabi Maka diikuti wanita tadi kemana dia berjalan. Hatta arafa mau hingga wali tahu di mana dikurungnya dua orang tadi. وَكَنَا مَحْبُسَيْنِ فِي بَيْتٍ لَا شَقْفَلَهُ Ternyata dia dikurung di satu rumah yang tidak ada atapnya. Berarti hanya kotak begitu saja, tidak ada atapnya. فَلَمَّا Ansa ketika sore harinya, dalam keadaan melihat situasi ketika memungkinkan dia untuk menaikinya, dia naiki. Rumah tersebut dari atasnya. ثُمَّ أَخَذَ مَرْوَةً فَوَضَعَهَا تَحْتَ فَيْدَيْهِمَا Setelah dia turun menemui keduanya Ternyata keduanya dalam keadaan sudah diikat Maka dia ambil batu Yang besar Sebagai tatakannya Sebagai eh, Apa itu Sebagai Kelandasan pedangnya untuk Memotong pengikat tadi <tuluh> Jadi tali pengikatnya diletakkan di atas batu Kalau batunya ini Taruh di sini dan kemudian dia tebas dengan pedangnya ke arah batu tersebut. Rumal ma biseyfih kemudian di ayunkan pedangnya maka terputuslah dua belenggu keduanya fakana yukali sayfihi dul marwah. Oleh karena itulah pedangnya Walid ibn Walid dijuluki dengan dul marwah. Marwah itu batu tadi diikatkan ke batu supaya putus tali tadi. Maka dibawalah keduanya. Okay. Hijrah ke Madinah oleh Walid bin Walid. Kemudian hamaluhuma ala ba'irih wa saqa bihima fa'athara qadamayhi isbahu. Okay. Tiba-tiba ketika dia menuntun untanya, Yang berada di atasnya adalah dua orang tadi. Tiba-tiba dia tersandung dan jatuh terluka tangannya. Kemudian dia berkata kepada tangannya, hal anti illa isba on demyat. Engkau tidak lain kecuali satu jari atau jari jemari yang terluka di jalan Allah swt. Mana kiti? Sebagaimana kau temui, iaitu yani, hanya jari yang terluka, ngada papanya apa di jalan Allah swt. Rumah kadima bihima ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampailah kepada Rasulullah. Membawa ayahs dengan Isham radhiyallahu taala anhuma. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa taala memberikan apa yang diminati oleh keduanya, walaupun dihalangi oleh kaumnya, tetapi Allah subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Bidadillahi taala. Efendimil nahasakumullah. Umar dengan dua sahabatnya rencananya berangkat semuanya sebelum Nabi saw. Tetapi kenyataannya Umar ibn Hatta berhasil Sedangkan yang dua masih terhalang Sampai Rasulullah SAW sudah di Madinah Baru mereka dijemput oleh Walid Ibn Walid Ibn Walid Sebagaimana dikatakan tadi Bahasanya rumah-rumah Beberapa keluarga-keluarga Muslimin sudah kosong Karena semuanya berangkat Hijrah ke Madinah Di antara rumah-rumah yang kosong Ditinggalkan oleh penghuninya adalah Rumah keluarga Banu Mabu'un dan keluarga Banu Jahsh, keluarga Banul Bukair dan beberapa rumah lagi. Faina jurhum gulliyat di Makkah. Rumah-rumah mereka terkunci di Makkah karena seluruh penghuninya hijrah. Walamakaraja Banu Jahsh ketika keluar, hey, Banu Jahsh semuanya riya min darihim ada alaiha Abu Sofyan ibni Harb. Maka rumahnya oleh Abu Sufyan diambil, dirampas. Haba'ah min Amr ibni Al -Qamah. Kemudian dijual oleh Abu Sufyan. Dijual ke seseorang yang bernama Amr ibn Al Qamah, saudara dari bani Amir Ibn Luay. Malah bapaknya bani Jahaz masanah Abu Sufyan. Ketika sampai beritanya oleh bani Jahaz di Madinah bahawa rumahnya dijual oleh Abu Sufyan maka dia menyampaikan kepada Rasulullah SAW alaihi dalika Abdullah bin Jahas, disampaikan oleh Abdullah ibni Jahas kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah, sungguh rumah kami di Mekah dirampas oleh fulan dan kemudian dijual. Faqala Rasulullah sallallahu "Ala tarba. Ya Abdullah, al yuqiyaka Allahu biha daran khairan minha fil jannah." Apakah engkau tidak riba? Wahai Abdullah bin Jahas, kalau Allah Swt memberimu rumah yang lebih baik Dari rumah yang kamu tinggalkan, yaitu rumah di surga nanti. Qaala bala kata Abdullah bin Jahaz tentu ya Rasulullah. Kami rido dengan pengganti tersebut. Fadali kalak maka rumah di surga itu adalah milikmu diberikan oleh Allah untukmu. Wahai Abdullah bin Jahaz. Alif bin Azza Ini yang menunjukkan bahawa muhajirin Sebagian besar mereka hijrah. Dalam keadaan mereka meninggalkan harta mereka dan rumah-rumah mereka, harta mereka dan rumah-rumah mereka diambil oleh orang-orang Quraisy, dirampas oleh mereka. Bila fukarail muhajirin aladzina ukhruju min diyarihim wa amwalihim. Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahumu muhajirin yang diusir dari rumah-rumah mereka dan harta-harta mereka. Ukhruju min diyarihim wa amwalihim. Dan Allah sebut mereka sebagai fukara. Lil Untuk orang-orang fakir. Kenapa dikatakan fukara? Karena mereka dalam keadaan meninggalkan harta mereka, meninggalkan rumah mereka. Dan sebagian besar mereka ditahan oleh orang-orang Quraish. Tidak boleh membawa hartanya, tidak boleh membawa apa-apa. Dan rumahnya mereka rampas dan mereka jual. Sebagaimana apa yang terjadi pada rumahnya? Abdullah ibn Jahash. Fadiyallahu ta'ala anhu. Fala maksataha Rasulullah SAW Mekah. Sampai ketika sudah dibuka kota Mekah. Dan ketika sudah datang kebenangan. Dan Allah memberikan kota Mekah kepada kaum muslimin. Telah dibuka kota Mekah. Sudah terjadi Fathul Mekah. Maka mereka para muhajirin. Melihat rumah-rumah mereka. Mencari rumah-rumah mereka. Tiba-tiba ada seorang sahabat. Yang berkata. Yaitu bernama Abu Ahmad. Fijiarihim. Ya Rasulullah, bagaimana dengan rumah-rumah kami ini? Jadi yani apakah bisa diambil kembali? Fa'abtah alaihi Rasulullah. Rasulullah Sallam tidak melayaninya, tidak menjawabnya. Fakaman, fakalan Nabi Abdullah bin Ahmad, maka mereka berkata kepada Abu Ahmad, Rasulullah tidak suka dengan pertanyaanmu. Ya Abu Ahmad, Rasulullah tidak suka dengan pertanyaanmu. Bagaimana dengan rumah-rumah kami, ya Rasulullah? Apakah bisa diambil kembali? Bagaimana dengan rumah kami ya Rasulullah? Apakah bisa diambil kembali? Rasulullah tidak mendengarkan, tidak mau menjawab, dan tidak menyambut ucapan itu sama sekali. Maka disampaikan oleh para sahabat yang lain. Sesungguhnya Rasulullah tidak suka dengan ucapan-ucapan kalian. Inna Rasulullah SAW yakrah antarji'u fi syai'in min amwalikum. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak suka kalian mengungkit-ungkit harta kalian yang sudah ditinggalkan. Kini tidak perlu diungkit-ungkit kembali rumah dan harta yang dulu ditinggal karena hijrah. Sebab hijrah dengan meninggalkan semua itu sudah ada pahalanya yang menggantikan seluruh harta bendanya dan rumah-rumahnya. Maka tidak perlu diungkit-ungkit kembali masalah rumah-rumah mereka. Demikian Rasulullah SAW tidak suka untuk diungkit kembali masalah rumah-rumah mereka. Ushibuminkum bil lahi azza wajall. Karena itu semua sudah dalam keadaan hilang di jalan Allah dalam keadaan dikorbankan di jalan Allah Subhanahu maka tidak boleh diukit kembali pahamsa kaan kalam Rasulullah sallallahu maka Abu Ahmad radhiyallahu anhu diam tidak lagi berbicara tentang rumahnya wa qala Sufyan dan berkata ke Abu, Abu Sufyan ablig Abu Sufyana an amri awaqibuhu nadamah ablig Abu Sufyana an amrin awaqibuhu nadamah daru ni ammik jualtaha taqdi biha 'anka al-gharama wa halifukum billahi rabbinnas mujtahidul qasamah idhhab biha idhhab biha tawwaqtaha tawwaq al sampaikan pada Abu Sufyan tentang perkara yang nanti berakhirnya dengan penyesalan rumah anak dari pamannya dia jual untuk menebus dan untuk membayar hutang-hutangnya Halifukum billahi rabbin nasi. Mujtahidul qasamah. Orang dekat kalian. Sungguh demi Allah. Rabbin nasi adalah seorang yang mujtahidul qasamah. Yang bersungguh-sungguh untuk membagi dan memberi. Idha biha. Ambil untukmu. Ambil untukmu. Pergilah. Pergilah dan terbanglah. Seperti terbangnya burung hamamah. Ya ini mengikhlaskan. Hartanya dan rumahnya. Untuk mereka-mereka yang merampas. Abu Sufyan radhiyallahu r.a. ketika itu... Masuk Islam. Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Fathu Makkah. Itu kah? Kali punya saga. Pada kala Rasulullah bil Madinah. Kita kembali kepada kisah Madinah. Ini belum Fathu Makkah masih. Itu kisah tentang rumah-rumah para Muhajirin yang dirampas oleh Quraisy tidak boleh diungkit-ungkit. Bahkan sampai kota Makkah sudah dikuasai oleh kaum Muslimin sekalipun tidak diambil kembali. Rumah-rumahnya. Tidak diambil kembali dan tidak diungkit-ungkit di hadapan Rasulullah SAW. Demikian para muhajirin mengikhlaskan semua hartanya karena Allah swt. Kembali kepada keadaan Rasulullah SAW. Fakahwa Rasulullah SAW tinggal di Madinah ketika sampai ke Madinah dan tinggal di sana pada bulan Rabi'ah Awal sampai bulan Safar minasana tidak kila pada tahun berikutnya. Hatta bana fiha masjidu huwa masakinu hingga dibangunkan untuk Rasulullah SAW masjidnya dan juga tempat tinggalnya. Was ta islamu hadal haymin al ansar dan mulai bertambah banyak orang-orang yang masuk Islam dari kaum ansar. Falan tabqadarun min duriil ansar tidak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah orang ansar kecuali sudah dimasuki keislaman kecuali Maka kana min khatma kecuali apa yang ada pada keluarga khatma waqif, wa'il dan juga umayyah dari kalangan aus <tuh> awasallah wahum min al aus sedangkan mereka adalah beberapa keluarga-keluarga dari kalangan aus bukan dari kalangan hazrat fa'innahum <tuh> aqamu ala shirkihim orang-orang yang tersebut tadi atau keluarga-keluarganya masih dalam keadaan syirik. Sebagian besarnya sudah masuk Islam. Awal khutbahin khathabaha Rasulullah SAW. Kisah berikutnya adalah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awal khutbahin khathabaha Rasulullah sallallahu fi ma balaghani an Abi Salamah ibn Abdurrahman. Na'udzubillahi an naqula ala Rasulillahi ma lam yaqul. Bahwasanya awal pertama khutbah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, iaitu yani apa yang sampai kepadaku beritanya dari Abi Salamah ibni Abd Rahman, kata Ibn Hisham, aku berlindung kepada Allah untuk mengucapkan tentang Rasulullah SAW apa yang beliau tidak ucapkan. Ini yani berlindung kepada Allah Taala dari apa-apa yang ternyata dusta bukan dari Rasulullah SAW. Bahasannya diberi wakilan kepada aku, Anahu kama fihim, bahwa Nabi berdiri di hadapan mereka pada hari Jumat Pahamil Allah, beliau memuji Allah, wa asna alai dan menyanjungnya bimahua ahlu. Kemudian beliau berkata, amma ba itu ayyuh nas. Ada pun selain itu wahai manusia, fakadimu lian fusi Berikanlah untuk diri diri kalian sendiri. Yaitu berikanlah untuk diri kalian sendiri amalan amalan saleh kamma apa yang kalian berikan untuk diri kalian sendiri dari amalan saleh pasti nanti kalian akan dapat yaumul qiyamah dengan pahala yang berlipat kali kata nabi faqaddimu anfusikum berikanlah untuk diri kalian sendiri ta'lamunallahu ketahuilah demi Allah la yus'aqanna ahadukum sungguh salah seorang kalian pasti akan mati Kemudian layadan naga namahu dia pasti akan meninggalkan kambing-kambingnya. Laysalaharain tidak memiliki penggembala. Sumbalahyakulanna lahu Rabbuhu dan pasti akan berkata kepadanya Rabbnya. Walaysalahu terjemahan dan tidak ada antara Rabbnya dengan dia penterjemah. Walahajib dan tidak ada penjaga sedikit pun. Tidak ada hajib yang Tidak ada penghalang sama sekali. Allah langsung mengatakan kepadanya Alam ya'tika rasuli bukankah telah datang kepadamu rasulku fadallagaka wa ataituka ma'lan bukankah rasulku sudah menyampaikan kepadamu bukankah aku sudah berikan kepadamu harta wa afbaltu 'alaik bukankah aku sudah mengutamakan engkau fama khaddamta li nafsik maka apa yang telah kau berikan untuk dirimu sendiri dengan apa yang Allah berikan kepadamu Ya ni kalian berbuat apa dengan apa yang Allah berikan Allah telah memberikan kepadamu harta Telah memberikan kepadamu kemuliaan Dan telah mengutus Rasul di tengah kamu Pasti Allah akan mengatakan kepada kalian seperti itu Fala yandoranna yaminan wa shimalan <tuh> Nisaya nanti orang yang ditanya tadi akan menengok ke kanan dan ke kiri Fala yara syai'an Dia tidak melihat apapun Sumbalah yang dzurannah kaza mahu, falayara gara jahannam. Dan dia melihat di hadapannya, dia tidak melihat kecuali neraka jahannam. Famanistafa ainnya kia wajahu minan nar, maka siapa yang bisa melindungi dirinya dari api neraka? Walau bisikkan kamera, walau bisikkan mint kamera, walaupun dengan sebelah biji karma, walaupun dengan sebelah karma, fal yafal, maka hendaklah dia lakukan. Siapa yang bisa menghindari dirinya dari api neraka walaupun dengan separuh kurma maka hendaklah dia lakukan. Wa man lam yajidhu fa bi kalimatatin thayyibah dan siapa yang tidak mampu dengan sebelah kurma maka hendaklah dia melindungi dirinya dengan kalimat thayyibah dengan ucapan yang baik. Fa inna biha tujzal hasanatu ashr taliha karena sungguhnya kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipatnya sampai 700 700 kali lipat Wassalamualaikum Waala Rasulullah Wa, wa Demikian khutbah Rasulullah Rasulullah yang ringkas Dan sunnah Rasulullah Rasulullah adalah khutbahnya Ringkas dan salatnya Panjang Sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Khutbah Khutbah lainnya Rasulullah Rasulullah pada Jumat berikutnya Atau pada Jumat Jumat lainnya ikataghal limaa ashaab rahimahullah thumma qata bara sallallahu alaihi wasallam anna samrata kemudian rasulullah sallallahu berkhutbah lagi pada jumat lainnya faqala innal hamdalillah ahmaduhu wa astaeenuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an illallah wahdahu la syarikalah inna ahsanal haditsi kitabullah Tabarak wa Taala, Had Aflah man ziyinahu Allah fikalbihi, wa Adkhalahu fil Islam. Rasulullah -rat SAW memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan menyanyungnya sampai kemudian menyatakan sebaik-baik ucapan adalah kisah Allah, Tabarak wa Taala, dan sungguh telah berbahagia orang yang hatinya telah Allah indahkan dan Allah masukkan ke dalamnya Islam. Ba'ad kufri setelah kekafiran. Waktu rahwah alamasi wahhumin ahadisin nas dan dia meninggalkan ucapan-ucapan lain selain ucapan Allah. Mereka tinggalkan ucapan-ucapan manusia. Rasulullah. Ucapannya adalah yang paling baiknya dan yang paling tingginya. cintailah apa-apa yang dicintai oleh Allah. Ahibbu Allah. Cintailah Allah Subhanahu wa min kulli kulubikum dengan seluruh hati kalian. Wala tamal wala tamallu kalam Allah dan jangan kalian bosan dengan ucapan Allah dengan Al-Qur'an wa dan jangan kalian bosan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqsu dan janganlah keras hati kalian dengan Al-Qur'an. Jadi yani jangan kalian kering dengan Al-Qur'an. Jangan kalian keraskan hati kalian dengan meninggalkan Al-Qur'an fa min kulli ma yakhluqullah yassar wa yastafi qad samahu Allah khairatuhu min al-a'mali musa min al-ibad salih asawnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dan kemudian memilih Wajustava Kadzamahullah dan Allah telah memilih orang yang sudah Allah sebutkan namanya pilihannya orang yang terbaiknya dan Allah pun memilikan untuk kalian amalan-amalan yang telah Allah pilih untuk kalian dari hamba-hambanya dan orang-orang saleh min al dari ucapan-ucapan yang baik. Wahai semua orang! Dan dari apa yang telah Allah berikan dari halal dan haram. Faabudul Allah walathul shirku bihi syi'a maka beribadalah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Watkuh hakatukatih dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wasduku dan benarlah kalian kepada Allah. Salihah ma takulun dengan sebaik-baik apa yang kalian ucapkan bi afwaahikum dengan ucapan-ucapan kalian wa tahabu bi hendaklah kalian saling cinta mencintai dengan roh Allah kalian Inna kalian innallaha yaghzab an yunkas ahdahu sesungguhnya Allah marah kalau dilanggar perjanjiannya wassalamu alaikum khodirin Demikian beberapa khutbah atau contoh khutbah Rasulullah Sallam yang dinukilkan oleh Nabi Isa, Rahimahullahu Taala, di dalam kitab beliau. Berkat Nabi Isa selanjutnya, wahai para Rasulullah Sallam, Rasulullah SAW menulis surat perjanjian antara Muhajirin dan Ansar, wa da'fihi da Yahud antara Muhajirin dan Ansar yang dengan surat itu membikin kesepakatan dengan yahudi hey. Wa'ahadahum. Membuat perjanjian hey. perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang dengan taala subhanak wa bihamdika asyhadu an warahmatullahi wabarakatuh